Розділ 4. Один. Дорога. Залишу вдома свій годинник, втечу від справ і від погоди. Усе забуду, все покину, і ніц мені не буде шкода. Нехай мій гаманець порожній, моя дорога невідома. Я стану вільним подорожнім, найголовніше вийти з дому. Магда Чапінська. На Рахівський потяг чекало чимало людей. Навіть забагато. Зараз спека, тому всім кортить текти з міста в гори. Ледве просила Петра поїхати з нею. Впирався, посилався на різні справи. Але він ще не знає, яка Аліна вперта. Вона його просто відпросила. Спочатку в Марти, а потім у його мами. Загнаний у кут впертими жінками Петро капітулював. Згодом з'ясувалося, що він жодного разу не був у Карпатах. Тому й упирався, що соромно. Хоча Аліна й бувалий турист, однак речей назбиралося чимало, здебільшого Петрових. Свою маму вмовила легко. Боже, аж не віриться. Тільки воно зачула, що донька їде з Петрусем, так мама ніжна називає хлопця, то відразу погодилася. Познайомилася Ірина з Петром. І тепер Аліні торочить, як той нагадує їй молодого Василечка. Добрий, вічливий, надійний, уважний і ще там щось. На них вже давно чекають. Кажан знервовано поглядає на годинник і ходить пероном, махаючи руками му вітряк крилами. З вагона час від часу вигулькує білява голівка неперевершеної міс гламур. Надуваючи вдавано ображено губенята, вона кокетливо говорить. Кажанчик улюбий, може вони не прийдуть, передумали, мені так сумно без тебе, ну будь ласочка. Хлопець не звертає на неї жодної уваги і далі нервово позирає на годинник. То на годинник, то на добігаючо відстаючих. Нарешті помічає тих, хто так нахабно запізнюється. Давайте швидше, а то поїдемо без вас, черепахи сонливі. І ось вони в потязі. Здатність загальних вагонів завжди вміщати більше людей, ніж туди може запхатися, постійно вражає. Люди висять, сидять, лежать. Компанія підібралась непогано. Перезнайомилися. Петра знав тільки кажан. І то візуально. Одногрупник Аліни – той самий Данило, що вибачався за всіх. Його дівчина, майбутній журналіст, симпатична шатенка, дуже схожа з зачіскою на пуделя. Навіть колір очей юнки заледве проглядався під густою стріхою кучериків, які постійно спадали їй на очі. Дівчину звати Морва. Можливо, через чорний колір очей, який на сонці аж мерехтить фіолетовим блиском. Ім'яче прізвисько, але їй пасує Данило сидить з ній кавіло, вперто уникаючи Аліниного погляду Йому некомфортно поруч із дівчиною через ту сцену в кафе Нічого, це мене Прощати чужих людей набагато легше, ніж рідних, думає про себе Аліна Білявий хлопець із сирими добродушними очима та гарним почуттям гумору Це Аліна зрозуміла вже потім, коли він цілу дорогу тішив їх анекдотами в сольному виконанні Сергій Аліна його перше бачить, він, як і Кажан, майбутній скульптор Його одногрупник. Коли нарешті розмістилися трішки затісно одне біля одного, Світлана відразу ж залізла на кажана. Буцім робить більше простору для товариства. Гарненькі світлоблакитні джинсики бедровки, які майже спадали з її тіла, відкриваючи половину її, направду, ладної сіднички. Картата сорочка застебнута на один гудзик і зав'язана вище живота на не дуже тугий вузлик. З-під сорочки було добре видно її красиву світлорожеву мережину білизну і те, що в ній заховане. Ніжно-світле, направду, ідеальне. Доглянути волосся, красуня розпустила і, крутячи своєю розкішною голівкою, весь час зачіпала ним сусідів. По сусідству лише чоловіки, тож це нікого не нервувало. Навпаки, від дражливого вигляду білявки вся чоловіча половина знаходилася в глибокому трансі. Як каже тато, в ауті. Що може зробити з чоловіками вигляд напівоголеного прекрасного юного тіла? Навіть повна нагота не має такого вибухового ефекту. Хлопи стають беззахисними, мов крилик перед удавом. І брати їх можна голіруч. наука. А слабка стать вправно використовує цей магнетизм тіла, дехто навіть із розумом та умислом. Світлана лагідно огорнула руками голову кажена і ніжно зазирає йому в очі. Йому безумовно це подобається. А ще більше його тішить реакція оточуючих чоловіків, які облизуючись із заздрістю витріщаються на таку милу картину. Петро, здається, також впав у транс. Он і рот відкрив, зараз слинка покапає. Аліна сердито штовхає його у бік. І тільки одногрупник Кажана Сергій здається байдужим до вистави, продовжуючи вправно розважати громаду, анекдотами та різними небелицями й бувальщинами. Згодом стане зрозуміло, така неувага хлопця до карсуні. Вона його дворі... двоюрідна сестра. А то Аліна вже було почала хвилюватися за хлопця. Чи все у нього гаразд з орієнтацією, бо на вигляд абсолютно нормальний. Отак вони подорожують. Сергій розважає розмовами, Світлана щось муркочить на вушко Кажанові, а той солодкої посміхається своїми смолистими очима. Аліна бачить, як у тих очах пробивається час від часу щось лихе, навіть хиже, безсоромне, від цього стає їй не по собі. Однак, коли наступного разу вона зирка на хлопця, то розуміє, що хижак в очах кудись зник, натомість аж наче винувато поглядає в бік Аліни, ніби хоче сказати, що він не винен. То Світлана сама до нього липне ага, сама. Цікаво, тільки для чого чи для кого ця комедія? Ой Аліна, здається, здогадується для кого. Контраст разючий, зеленокоса, худюща художниця та супермоделька. Аліна чогось такого від кажана й очікувала нічого, гори не подім, побачимо, хто зможе втриматися на їхніх високих підборах.